Ну, а далі? А що далі? Далі була перебудова. Поступово роботи згорталися, співробітників звільняли. «Сволота!» – раптом заволав Якубович. «Раніше від нас можна було піти тільки вперед ногами. Це вам не нікчемні Калугіни та Гордієвські з їхніми секретами» які вже за рік-два нікому не будуть потрібні. Тут такі таємниці, що... А за Горбачова таких спеціалістів втратили. Стасевич он вже у Штатах влаштувався. Дослідження продовжує. Для ЦРУ... Лікар підвівся, нахилився до мене через стіл наблизив розпашиле від гніву обличчя і жарко видихнув. Такі перспективи відкривалися. Ми вже стояли на порозі відкриття, яке внесло б кардинальні зміни у соціальну генезу, у масову свідомість. Це була б революція. Ти думаєш, на першотравневих демонстраціях з радісними усмішками тільки через любов до рідної партії Може і так, але мені відомо, що іще за три дні до свята починали працювати потужні випромінювачі, розташовані навколо Москви та інших великих міст країни.